Bismillahirrahmanirrahim Wa an umil mu'minin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakshu jaysun ka'bata fa'idha kanu bibayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kayfa yukhsafu bi Kata, "Yuxsafu bawalim wa akhirim, thumma yubgashun alaniyatim." Mufakkan atas ini Lafat Bukhari. Wan wa Aisyah radhiyallahu anha dari Siti Aisyah radhiyallahu anha umi al-Mu'minin, Ummu Abdullah Aisyah, kata, "Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Yazu jaisun al Ka'bah. Nanti ada." pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Jadi Ka'bah ini bakal diserang. Fa bi Baida maka jika sampai satu daerah namanya Baida. Tempat dekat Ka'bah. Eh, tempat dekat Mekah. Satu daerah dekat dekat Mekah. Yukhshafu maka akan dikhasif oleh Allah dikhasif itu ditelan bumi bi awwalihim wa akhirim awal mereka dan akhir mereka jadi manusia yang ada di daerah sekitar itu dihancurkan oleh Allah semuanya galat berkata Siti Aisyah qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu wa akhirihim bagaimana semuanya dihancurkan ya Allah ditelan sama bumi, wafihim aswaguhum. Padahal di dalamnya aswaguhum, iaitu ahlu aswagihim. Ada orang-orang yang ada di pasar, nggak ikut menghancurkan, mau menghancurkan Ka'bah. Dia hidup, ada anak kecil di situ, ada yang ada di pasar kerja, nggak ikut bergabung. Cuma dihancurkan mereka semuanya. Memandai sa minum dan juga ada orang yang bukan dari golongkoh mereka. Galioh safu bawali maakhirim tetap dihancurkan awal mereka, akhir mereka semuanya Tuh, dihancurkan. Thumayub kemudian nanti dibangkitkan dari kiamat ala niyatim atas niat mereka yang niat menghancurkan Ka'bah ya finar yang enggak ya dia selamat nanti di hari akhirat. Tapi di dunia dia hancur tetap. Kenapa? Karena al bala ya umum wa wataleh. Balak itu umum sifatnya kepada orang yang soleh maupun orang yang enggak soleh. Nah, seperti rahmat, rahmat itu juga turun bukan hanya kepada orang yang soleh aja, yang enggak soleh juga dapat rahmat Allah. Karena itu ada beberapa orang yang Bermaksiat Ternyata kadang-kadang datangnya hidayat Sebab orang yang soleh Hah? Ada lagi Orang yang soleh mendapatkan balak daripada Allah Karena sebab Orang-orang yang tidak soleh Orang-orang yang asik Di antaranya Hadis ini Karena sebab ada orang punya niat menghancurkan Ka'bah, akhirnya yang enggak ikut-ikutan ada di situ dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Begitu juga umat-umat as-salifah yang dahulu ashabus sabat mereka dihancurkan oleh Allah bukan karena yang melanggar. Allah hadat merangkan bahwa orang-orang Yahudi saat itu dibagi tiga ada yang melanggar ada yang tidak melanggar tapi yajri sem'ahum kumpul bersama mereka yu'akilhum, yusyaribhum, yu'amilhum kumpul bersama mereka sepertiga karena mereka melihat banyak melanggar akhirnya angkat kaki melarikan diri, pindah nah, yang pindah selamat yang tidak pindah Maka Allah kasih balak. Balaknya apa? Dirobah wajahnya menjadi girodah wal khanazir. Jadi pagi hari mereka melihat semuanya seperti wajah kera atau babi. Dan akhirnya setelah tiga hari mereka dimatikan semuanya oleh Allah subhanahu wataala. Mereka bukan semuanya orang yang bersalah, tapi membiarkan orang itu bersalah. Karena itu kita Jangan sampai yang penting anak baik, enggak ngurus harta jiron haki enggak baik. Inti harus berusaha mereka jadi orang orang yang baik. Kalau ketika turun adab, enggak mungkin ada banjir misalnya, hanya masuk ke gereja, masjidnya enggak banjir, hanya masuk ke rumahnya orang-orang kafir, rumahnya muslim enggak kemasukan. Semuanya kena kalau begitu. Gempa juga demikian, semuanya akan akan kena. Dan ini adalah satu pertanda bahawa nabi itu memberi khabar tentang ghaibat, sesuatu yang belum terjadi, akan terjadi begini, akan terjadi begini. Wa kaif okay, ayat yang menyatakan la ya'lamul ghaiba Allah. La ya'lamul ghaiba, ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah. Itu tidak mengetahui ghaib kecuali Allah alal itlaq. Secara mutlak enggak ada yang mengetahui yang ghaib il illa Allah tapi secara tidak mutlak Allah itu juga memberitahu yang ghaib kepada sebagian makhluknya sebagian manusia wala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man min rasul Hah? tidak Allah itu menampakkan yang ghaib kepada seorang pun kecuali yang Allah ridhoi daripada rasul jangan kaget kalau nabi memberikan kabar yang akan datang ha sampai nabi menyatakan tu'radu a'malu ummati Hasanuha wasiyuha. Semua amal umatku ini dilap ditampak ditampakkan oleh Allah kepada aku, yang baik maupun yang tidak, semuanya ditampakkan. Umatnya ini akan berbuat apa sampai hari kiamat? Ditampakkan kepada Rasulullah, bakal berbuat begini, bakal berbuat begitu sampai sampai urusan yang sebeli. Hatal adayumatu anitorik. Sampai yang sebeli ada umatnya yang ambil paku di tengah jalan takut diinjak sama orang. Itu juga ditampakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahatan nukhah atau film masjid sampai umatnya ada yang ngeluda di masjid itu juga ditampakkan kepada Rasulullah Sallam. Jadi nabi ini tahu amalnya kita karena sudah Allah memberitahu kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh umatnya satu persatu sudah dikasih tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah gulik malu, fasir Allah amalaku mau Rasuluh, wal mukminun sudah dikasih tahu nabi apa yang kita lakukan. Rasulullah sudah dikasih tahu Tu'rabu a'amalu ummati Hassanuha wasayyi'uha Maka nah, itu Kalau kita berbuat baik Nabi itu senang dengan kita Kalau kita berbuat jelek Ya Nabi kecewa dengan kita Jangan sampai Rasulullah melihat Kita berbuat jelek Taib. Ada yang perlu dibahas Anak itu mic-nya jangan ditaruh di situ. Uh, an ummil mukminin ummi Abdillah Aisyah. Heeh. Enggak la Abdillah. Iya, Abdillah itu tabani. Bukan anak Siti Aisyah enggak punya anak. Itu tabani. Kalau tidak salah Abdullah bin Abdullah ab, ab, ab, Siapa itu? Da, jadi bukan anak Siti Aisyah Karena Nabi tidak memiliki anak dari Siti Aisyah Rasulullah itu memiliki anak daripada Sina Khadijah Dan satu daripada Mariah Al-Khibti Ibrahim Abdullah itu tabani Yang diambil anak, dinisbatkan kepada Siti Aisyah Bukan anak Rasulullah. Dikatakan umul muminin ibunya orang ber, apa ibunya orang-orang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Nabiullah bil muminin menafusim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu adalah harus lebih diutamakan bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri dan istri-istri nabi adalah ibunya mereka. Karena itu kalau ada orang mengkritik istri-istri Rasulullah berarti dia bukan durhaka sama orang tua pribadinya tapi durhaka kepada ibu kaum mukminin semuanya. Naudzubillah min dzalik ya. Karena itu jangan kita mengkritik, kita harus hormat kepada ummat hadirin mukminin. Ada di situ. Kaif okay. Bini Uqtiha Asma Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair, ibni Uqtiha. Ibin Uqtiha, jadi sesaudaranya uh, Siti Aisyah itu namanya Asma Asma binti Abu Bakar. Itu Asma binti Abu Bakar itu memandikan sedatu Fatimah kerana ketika meninggal dunia Sidi Fatimah yang memandikan Asma binti Abu Bakar ah, Asma punya anak Abdullah daripada suaminya Zubair Abdullah bin Zubair Nah, hmm. Yang mendapatkan gelar umul muminin itu apakah semua azwajun nabi baik yang kot dakhala biha ataukah yang belum Karena kan sebagian itu baru dinikahit sudah ditalak dan ada sebagian yang mat mata anda. Walaupun wala, walaupun alatimadah kalubiha, karena semua yang dikawin oleh ab, itu tahlel alabad kepada abna. Semua yang dikawin oleh bapak itu berarti eh, dia tadi itu haram walaupun lamyatul biha, walaupun enggak masuk enggak kumpul kepada dia hilal abad. Ini zaujatul ab, zaujatul ab. Semua yang dikawin oleh Rasulullah, walaupun tidak sampai kumpul dengan Nabi, itu berarti sudah diharamkan untuk dikawin selain Rasulullah. Karena itu umatul mukminin ini setelah meninggalnya Rasulullah, tidak boleh dikawin oleh siapapun. Walaupun Allah tidak melihat khulbiah. Yeah.